اللہ الرحمن الرحیم مخی بارک سردہ بارک لگوئی مخی بارک پر شئو ولو لی شرط فرزن تنمازی مالکت بے انتفاع الشرط نو دیال لیل تراشه فیل زمو دا پاغی باندیا تفتے حر کل چیل لاؤ دے پرزن دا پار دا مازی سردہ کتنا پے انتفاع دا شرط کے دا پار دا مازی کی دے نو فیل زمو آدم او د نبی دا پار دے نو آدم و ثبوت او مازی و سر لازم شرط هر کلا چلو دې پرزن فلمازی نومازی ور سره لازم شو او مالکته به عدم ثبوت به انتپای شت یقیني تر شرط شه نه نو عدم ثبوت هم سره شو لازم شو نو چې په مازی کی استعمالي کې دې معنی لپاره نومازی ور سره لازم شو او چې هر کلا منفي استعمالي کې نه کې عدم ثبوت سره سره لازم شو نو چې لو استعمالي کې نو دابو خبره لازمی دي خبرم زين درا دا دی. پا مخ کسر دا لازمي دي نه دای فائن سمدا طالب باندې تقریر حاصل کومه بھارت مح که سره لګاو دا فاده غیر سره لګیدل دا فائن په فصل اعظم د ادم شبوته ادمي شبوته والمذيو والمذيو او ماضی جملته په جملو ته دي کې جملې نه مراد یو جمله شرطیہ دبل جمله جزایرہ شرط او جزایره د دوار څخه دو کار دي اې کې په کار دي بل په کې په کار دا او د دوار د دلیل بیان نه دلونبه خبره ده تر دلیل چې ادمي ثبوت نه بيوي مچوم کې تاسو د تطبې د او خطر سره کوي دا دا غیر ثابت شي سره کې الګ اداکار د سروش ناکار نشي اداکار د سروش نه سره کوم تعلق چې کول شي نو تعلق او د اره شي سره کول شي چې اغله شری نه کوو شنو د کول سره تعلق انسانو کې خبرونه ترাজি ایزو ثبوت سب... ایزو ثبوت ثبوت چې د یونایتډ تعلق ده منافید تعلق دی ثبوت نشي راغله نو اغه نه ثبوت سر لازم شکم کوي اغه بلا مثبت نیابمنتیه او والاستقبال او م... دا تر هغه چې کله مازی ورسانی مازی ورسر منا... ور لازم ده نو فایونافل استقبال ولې د مازی د منافید استقبال منافات کنه چې مازی ورسر لازم ده من منافاه تلغه د استقبال سره شي ځکه استقباله ماځي کې مکيده نشي ول استقباله ينافي را ماغه سره لکه مخ جمله نه پورا ول استقباله استقبال في جملته ها معدول بنش کوره عن لفظ المذويه د د مذوي د مذوي جمله نه الا لنقطه مگر د نقطہ اولګه را چې مانبي تور او لفظي پرتو د مظاهرو ترڅقا اگر چیرته ته ادول کې د مازینه مظاره ترڅقا نه مانوي حقوق ولې نشي معنا خو به وې د مازه په کله تعلق کې طور لفظي تور داد استعمال چون کې چې ته کې دا مخالف به ظاهر کړي په بیا د لنقطتين کې کې صرف لفظ کې د مازینه حضور کې استعمال ترڅقا نه بلا نقطتين کولې نشي لنقطتين کې دغه پرانو د پیجم له ته نن په لیدو د ماوی د تلانو کته د مبرد د د مبرد د مزه بیانې هغه غیر استعمالي کی په مستعمل کی او استعمالي په مستقبل کبل کې د استعمال لپاره استعمال اند نه څنګه ان هغه استعمالي د مزارع لپاره نو مطلب دا دی کدي د درس مزارع را ولور سرا نو معنا دا شو چې د پختل استعمال باندې راځي او پی استعمالی که پوچھان دے استعمال دے ان استعمال دے ان اصل دا اچه غسر مزارع دے مزارع دے پردازی تصمح کے ولی دے نویزا مزارع سباگ دے پک استعمال باندر آگا ہے لحاظا نکتے تا مختاجو نشو او دیو دے نشو کانا نکتے تا مختاجو نشو آوئی دا قلی سر ثابت دے و مذہب البواہنو او مذہب دا مبارد دا دے انہ انها درلچې ته استعمالو دا استعمالو لشي په مستقبل په مستقبل کې استعمال هي په شان د استعمال د ان وهو او سره د کېلته د استعمال د مضارع نه ثابت دا ثابت ته دا سره د کېلتنا ثابت دا ثابت دی د استعمال په مستقبل کې کېلته سره شامل دي دا د علم تلک اگر جنا پچین کی وی خبر هم در بللا دا اندازہ حوی بیګام یو نظر دی جله را واستا یو هو کومزارانہ دلتا دے مطلب ودا اخلین ولر تطلبون بالسید یا اطلب امر دے اوس دغه کومزارانہ کیدا خو ارشاد مزارع کې شوته خبر ده استقبال کی خبر وی هغه د خبریاتونه ده او امر د کوي رسنه ده انشاء الله یا خداد دې بده معنا علي نشم ولي اي الله سره چې کوم ډول تطلبوونه بيستين اگر چې تاسو اغه انده کې ترلاسه کړو چې ان په استعمال د مزاري سر راغلي دي په دې مقردر سره تا جوحت احتمالات کې دې نور هم ته فکر احتمال 3 سر کړئ د دې خبرې دې حضرت په جواب دادن چې حضرت سه بزمنه کا مسله په کمزه کې راته لګیا په کمزه وانه کمزه او ورګي کې आवाज دې کمزه نه کوي زمونگا مسلا پلوی شرطی که دا دا لوی وصلی پا مانا دے این دے رازی خبران جاہاں دوالا زمونگا کلام چدے اغپ باندې باندے چې چھے اغپ شرطی کدے صحیح شکرم ادم را باصل رحاشی ولم یا ولو یا کونو اگر چوی دے طلب بسین فت لبو ہو نگو تین شرطی جو کردے ولو یا طلب بسین فت لبو اگر چوی دے طلبو چین که نبیان با سکے طلب کے خا... صحیح شو نکو دمر تقلیرات و سرا لگیانو چکالا زاہری یو اعتبار سرا دے شرطی جو لیگی دا تقلیرات چیو سر طول داوکے ولو یو پونو تلو بسین فتلو بوجود چیو سر طول تقلیرات و سراوکے نبیان, خ... نبیان سامین خوری اور ویو ترکت او بل ترکت دا وصلی جو والا سنچ این وصلی راجی وید مجرد وصل لط دا تاكيد تهاره وله نبي اجازه نه مزګان ته ضرورت نشته علم تلکه اگر چې ته په شي چين تل شي روایت ثابت نه لا اصل له هو ده اگر چې علم باندزور زور طور تور با ثبوت وره مانوي تور داسې ثبوت چې د علم تاکید د دایرن تاکید د نور روایت نه ملاوي هودا الفاظ مکمل صادق نه دي دا نور روایت محدود دي دا د رچ دا صحیح او په ډیرو تکلفاتو سره دا اصل دا مناسب نه دا ظاهر خلاف ته دا مثال اصل ظاهر خلاف دې دا مثال صحیح نه دي مده مره خبري دی مثال کیږي ابل حدیث دی پیش کیو ان غباه بكم الامم يوم القيامه ولو بالثقد پیغمبر لسراتو السلام فرمای پوره حدیث داسره تنا کهو نکاګونه کوي بلګیاو بلکی نکاونه کوي خځه د سنت پر دی ته نسه نه دیرای فانی فانی اباه بكم زب تاسو باندې پخر کومه فنور امهت نو س د پاسا یوم الکیامت پرځ دو ولو بسقه اگر چې د ماشوم یو ټکلی نا تمام الخلقت ماشوم اگر پیدا شي نو په هغه باندې فخرم کوم ولو بسقه ترغاله ولو بسقه نو دام دکد چې دا د مجرد وصل لپاره دی اود تګیدو د په پرنیورو حبکمکم حتا چې کنه د نن سمکو تهره کو منول مجرد وصل دغه خبره دا په لالي شرط کیدا کته په تقديرات کې نو دا ظاهر خلاب دي کم چې ما قبل کې وشو په لې مزارې والے رعباسي اگر موږ ته ټلګا ولو يكون فخر ولا الفخر بالثقه فتناقه اگر چې زماده سکوت باندې راشي بیا تاسو نکاونه کدا تکديرات وساته راو باسه دیسره را مو ذاتول د ظاهر خلاف صحیح دا ده له تاكيدي وصولي د مجادله وصول لپاره کلام ګم مبارخه تاكيدو پیدا کول لپاره حاجي اوست تاسو وه چې عدول بنشي كله الا لنقطتين مگر داسره لپاره وکول شي اغه نقطې ذکر کړئ د جناتم په دخولها على دلاب موزارع باندې داخل شېره کنا اته استحود سره مازي او ادمه ثبوت لازم دي کو موزارع تذنسه نقطه و یا بیا بم مانن په د مازي صحیح شې کنا او موزارع لپاره بسره نقطه وایي لکه بسره په نقطه وایي ها نو په ذکر کوي علاوه د آیات ترجمه او بیان نقطه راله کله پر مې ویلې یوټیو کوم کچره دې پر امبست ساتکړه هغه به وکسی لعنتم الاوراقۃ بالجهد في جهد ولكن تاسب واقع شو په جهد کې په هلاکت کې پیغمبر ستاسو په ډېره او فرضرو کې اطاعت نه کوي د دیوږي په او په هلاکت کې واقع نشوي قاعده پیغمبر اطاعت او کې مزارې معنا صحیح شګنه هلکه دلته اصل څه پچھری تیرہ ماضی کی اطاعت کڑوئے نو حلاکت ہوئے ہونے د نو حلاکت کی واقعی شوی نئے عوضل تیسو لویوتی وکن کائندہ کی ہوگی اس دا عوضول سیدہ پاراوکو دا عوضول دا ماضی نو مزاری ترپتا دی آگی لکست استمرار الفیل فی مامزا وقتا پا وقتا چونکہ مزاری کی استمرار وی وقتا پا وقتا نو مزاری زمانہ را رواروی ثابیتی نو اشارہ صرف د استمرار توکل <سؤال> په ظلمه زیاده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څه مستمران تاع بیداري په تیرې زمانہ کې کړی نه ده اگر چې لبس د مزارې د همزارې صرف استمرار ته اشاره ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په تیرې زمانہ کې مستمران پدې عمروږه ستاو اتباع کړي نه ده کچره کړی وین تاسو مشکک کیسته واګه شی او عام ځین تراله نو پدې کې مازی کې صرف استمرار دغه نقطه ثابتول لیدا غوړول پېښی چا ته مزارې پدې وای دخوندها دخوند دمزارې باندې په دې مثال کې لیکل ستل استمرار د پردکس د استمرار الفیل د پیما مزات په مازی کې وختن په وختن والفیل هو لتاذین اللغه کې کی ویخ کېنه چې په دې سبق باندې په شی ذکره سبق دقیق ته ځان سره بترو نڅنګو وتم که سوال چې پلاوه چې پته پویګ تاسو وګورئ د الفیل هو الاطاعه استمرار الفیل د ماته نه مراد اطاعت فل لو یطیعکم لو دلائي. دلائي. نو فعل اطاعت خبرم ځه کړه لگا نو لا فور دی انتفاضه سه انتفاضه اول غالي دی دوځي دی نه امتناع یو شته نو مطلب دا دی امتناع به داخلي شي په دی اطاعت باندې خبرم ځه نو امتناع به داخلي شي په یوځل به داخلكو په استمرار دی اطاعت باندې یوځل کو په اطاعت باندې زکا مزاره که دو سیزونه دی یو پا اصل فیل دی لگو تیو کم اصل فیل دی شده که لبزن عدون کلشوه اگر جا مراد مازی دا یو پا که اطاعت فیل ایو پا دی فیل کی او مانا لازمی پر تیرا استمرار والفیل لکا ایداد اللہ خدا دا چی پر دی که اول ممتنعوی دو وجد دو سانینا امتناده اول لاغلی پر سبب دی امتناده سانی باندې د دې کې به نبی له اسلام و سلام نبی تاسو د مشککت اسلام سره د اتحاد منو شوی نو په دې نبی د اتحاد راته تاسو مشککت کې واقعې نشوي امتناع داخل کې پېتات باندې دا د یو متوجې کیمرارونه هغه وضاحت لا ولګم ځکه نبی رسول سلام ستاسو د اطاعت نه منشي وي ینه بالکل یو ایستاسو اطاعت په تیرې زمانه کې مسلسل کړي نه دی مسلسل هم دی نو تیرې زمانه سره ستاسو تاسو مشکک کینې واقع شي مزارن اوسمه مسلسل مان راول په تیرې زمانه کې نبی لسلام ستاسو مسلسل اطاعت کړي امتنا او انتفام متوجې کلا اطاعت د دېمو توجيه بتا سوګره یعوز ایه کنل پیلو صحیح شکانه ته ات ا د دېمو توجيه کې وګره د سبب امتناع استمرار عدالت کې امتناع لپس داخل شه په استمرار باندې نه لږې د استمرار د ادات خورا له نه به د ادات را نه یعنی تاسو مشکت کے نو واقع شوی دروندہ توجیح حاصل بدا شی زکا نبیر اسلام تیر زمانہ کس تاسو مستمرن اطاعتنے کرے کلنہ کلے کلے مپوندہ شو حضرم زمان برلہ زکا دل کا کی امتناع او انتفاع داخل شک پر استمرار باندے منا پی استمرار علا دو اطاعت دفل را ملا منا استمرار مپی شکنہ تاسو مشکت کے نو واقع شوی زکا مستمرن اطاعتنے کلنہ کلے کلے کلے دو توجيهات یو فعل اتاچه یو استمرال اتاچه امنت هغه دلداخل کډونډه توجيه کی په استعمال باندې دغه توجيه کې داخل کړه اصل فعل په اتاټ باندې لمبیکي په استمرال منفي کې اتاټ دکله نہ کله ثابت شي یني مستمران اتاټ نه پر نہ کله کړه چې کوم شککته واقع شي چې کوم صحیح خبر راغای باندې دا نور هرڅ کې اتاټ کړي دغه دوه توجيه تو حاصل شي چې کوم شککته ځکه نه واقع شونه به سره مستمران فسویته د سر اورد پهخه یو خبره کوم کړي اور موږ نن پرالا الفاظ څنګه ورکه په ټولې په کې د توجه دې ستمره فلکه سپوږې دي که دا ولفل ان الامتناع <سؤال> عنكم عنك منتفذ بسبب الامتناع استمرار الامتناع په کومه استمرار باندې په سبب د نبی صلی الله علیه وسلم منشر د مستمرن على اطاعتکم د تاسو تاسو باندې د سبب د امتناع استمرار هی نبی صلی الله علیه وسلم د مستمرن استمرار کله د نبی صلی الله علیه وسلم على تاسو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستمررا م مستمرن منی کړه مستمرن معنا شه ودی یعنی استمراریت ورستا ته اتباع کړه کله نه کړه کل؟ کړه دا سلبي کانو مطلب په انواز شي چې مستمر استمرار معنا شه ورکنل په خبره اله کيده ان د استمرار ورداخل کړه فقید غو یو کېدو یو مقید او اصل په نبی په کار له قصد په اصل ماته ویلې قصد د استمرار به دا استمرار د په مداري کې ویده امتناع زکر پر استمرار کو هلکلافی ان المزاره مزاره چیده یفیدو الاستمرار پیدا ده استمرار وکی و دخول علیو غالیه او دخول دلاغ چی کم دی یفیدو امتناع الاستمرار اگر پیدا ورکت امتنادو استمرار نو نبی ده استمرار ورکت اداز لفعلی اونک تایو توجیش شو ویدو ممکن نو دمان توجیب ہے ان يكون الفعل لکس دل فعل نموراد فعل امتناع و الاطع جعنی بیا مانہ دا ان امتناعتکم جزانی منتفیده، جزا؟ منتفیده، صداعیت منتناع دا مشاکت کنی بریوتی، اولی؟ بی سبب استمرار ایمتناع یحatinی والی پر عالتا لپس ده امتناعとو گو رفع استمرار داخل و بی سبب امتناع استمرار اگل تا امتناع ده استمرار نارستو کو ان امتناع آنتکم بی سبب استمرار امتناع امتناع لا پاسالته د استمرانه مخکې د دولت دی زکه دلته اصل په بل باندې ورداخلې چې نه بي د اصل په راشي اول د استمرانه <تصف> <تصف> ورداخل کې چې استمرامت نه راشي یعنی مقصود دا ان امتناع عنايت کوم تاسو مشکک کینه واقع شوی د اساني جزاء منتقله به سبب استمراري چې په امر رسول الله تطه سلام استمرار کړي ته امتناع د اطاعت تاسو باندې هميشه والے کړي د پمنه والی باندې هیڅ رستا څو تابعداري کړي نه نه بالکل ایتاط کړي نه دی لانو دا استوجب نه چې دزم فعل منفی ده که لشه لانو ځکه انه زکه شاندار کما ان المضارع مضارع دې المستفد او څنګه کله چې مضارع فعل منفی دی کنه فعل څه دی منفی نو ده اوس استمرال خبره ثابت دی چې څنګه مستد فائدو د ثبوت ورکې منفي فائدو دوام نه پیلې استمرال وکړي اګه ثبوت مستمر روي د کینه بي مستمر مستمر نیمه مزارع منفي په کنهو په داخل شوې ده نو ده کې استمرال نه پیډه خبره څنګه تر لگا نه دا په نو یو ځله ذکر د استمرار نه پیوکړه یو دغه راستي فن نه پیوکړه ازدق کا مقدمه ثابت ہے و اجوز امکان والا توجیح ثابت ہے نچونکہ مزارے کے اغا نبی مستمرنشتا نبی علیہ السلام تینا مناشوئے لئے لئے انہو شان دادے کماند المزارے المثبت مزارے مثبت چلی یفید استمرار الثبوت مثبت فائد استمرار الثبوت توارکی تھینک یو ثبوت مست عامرانی یعوز ممکن لا یفید المنفی جاری منفی فائدہ ورکی استمرار النبی استمرار نبی فائدہ دے ورکی و داخل علیہ لو او داخل پدی باندی لو چری یفید استمرار الامتناع ہا فائدہ ورکی استمرار الامتناع استمرار الامتناع فائدہ ورکی او ایماظ اليك اداس به دي جمله بنزان پوي كه وير يوز ون يكنل توجيه كما ذکر شو شپند الامتناع اطاعت شي حضرم زين طرح لگانا پہلے امتناع اطاعت شي ده حدود تقريبا تقريبا ده بار توجيه كرد له ده بار لما زم كما خبر اخلي باب ده توجيه پاره حضرت یانترا بلکې دا غوې په امر کې ولې خو دې دم خبره ثابتې چې اصل کې فیل باندې مل داخلي شي منفي شي نو مثبت کې د ثبوت استمرار نو منفی د نفي استمرار یستمرای چې امتناع رالل نفي د امتناع د استمرار رالل دم راکه دغه خبره ثابتې حضرت یانترا کنه نو اگر جناکت دې سره لګولې را هو دې کې سره دغه نه دغه سره شي كما ان المضارع المضارع الذي المثبت الذي يفيد الاستمرار ثبوته د استمرار ثبوت ولكن اذا تنبر المضارع مثبت فان يجوز انه المنفي جائز دي ممكن ان يكون المنفي ومضارع منفي المراد مضارع منفي فده وركي استمرار النفي باستمرار النفي والداخل عليه لو او داخل بده بان لو الذي يفيد استمرار الامتناع نده فده وركي ياخذ نفي فده وركي هو استمرار الامتناع فده وركي هو دا پیدا ورکوي د استمرار ان تنع یو بل مثال ان الجمله الاسميه چې جمله اسميه مثبته تفيد تاكيد الثبوت دا د تاكيد الثبوت لپاره او د دوام نو ال منفيته منفيته چې ده تفيد پیدا ورکوي تاكيدا نفي او دوام هي د تاكيد نو نو منفيته کې ورسره نو مسبت کی دوامن ثبوت تے نو مزارو من پیئے که بسی دوامنو نفی صرف دا حبر صاحبه طور غالی کما اننا جونتی <تصفح> لیسمیت نو مسبت تو <تصفح> فید تاکید ثبوت دوامنی نو والمن پیئے تا ما اسمیان من پیئے چی دا تو فید و دوام اون فید تاکید دوام نکی لیکن تاکید نپی کئی نپیے جبلا نپی مزبوتی نپی ختمی نا لا نکریت تاکید نپی د تاکید نه کبلکه نپی څه ویو مضبوطه جہان په ار زمانه کې دا تاکید نه نپی نه په تاکید نه منتب کیږي یو زمانه کې دا تاکید نه منتب کیږي بلکې د نپی تاکید کې جملې سمې کې خبر هم دې ده او تاکید ونګه دادہ چې د جمله اسمي کې دانه په زمانه کې ده نو مناسبت د ثبوت دوام پیدا کوي نو منفیه تاکید لگا نه نبيت تاکید نبيت تاکید خبر هم دې لگا نبيت تاکید او تاکید ونټ د دوه فرق دی یو تاکید وتا مزات دی یو کې وتا نه پی مزات تاکید نه په تور مزاب تاکید ونټ مطلب دا چې رات به زمانه صابتای لا نه پی ټاکید او دې کې ربي مدافعي چاته ټاکید ټاکید من پکې نه خبرم زه ان ډېر لگا نبي دې ټاکید نه گچره یعنی نبي ارز ټاکید نشته کنه پکې یعنی یو زمانہ کې ته جمله من پی والا معنا ده دا نه ته چې ټاکید من پکې بلکې ټاکید النفي کوي دا نه ارز زمانہ جمله یې سمګه چې من پی دا ارز زمانہ کې تکړه مثال شرت واست ثابت کیکولي ایتاله کول الله تعالی و ماهم من مومین دا جمله ورع انا ثابت تکړه د فعل مضارع ولا خبره ثابت تکړه دا غیر پرته در در مثال درکې په جملې اسمی سره منفیه مثبت سره او جملې اسمیه مثبتې باندې کوم تاسو په نشئندیم مزید تاسو لې مثال لرکې په مثال سره دا جملې اسمیه ولا معنا ثابت شي اځه جملې اسميه ولا خبر سره د ثابت کړي وا د مزاري ولا خبر دمن کې مصبته نو اغم ثابت شي د جملې اسميه په پرده مثال درکئ چې اغه خبره ته ثابت کیږي چې په دې کې چې ګنده سړي ته تاکید نه پيدا او نبل تاکید نه شته کله دې تعالى را کله الله تعالی دې و هم هم دا جمله اسميه منتيه ده رد لکه لې کل اګار الله تعالی په کله دې باندې ان عام دیته اننا من څنه ده پ نا ن کارو عمل بلځ ک او ماهم مؤمنين آم او انننا د بحر حال دی ک تعقیت دی ان دی دی س یت منتیاد دی ک ان شي ان شي دواړه تقیدي را ځي من نه ځانته نسبتې تکار د نسبت نه یو ترب کې تکار د نسبت یو طر کې تاقید دې بلطرته جمله اسمیر تاقیب در تاقی ګر تاقیید دی یېني دک موناکې کانو کله ایمان ثابت او تقیدات سلا سره په جمله اسمی سره اوس الله تعالی په دې باندې رد کړي نو اغم په جملې اسمی سره کوي وا ما هم بمؤمنین جمله اسمی هم تاکید او د باندې پردې تاکید پر راغلي باندې تاکید کوي وسو چې کله الله تعالی تاکیدیت او رد کو نه تطولګی دا چې د دې په دې جمله اسميه کې ثبوت دوام تاکید په ثبوت دوام نه موجود نه الله تعالی تاکید نبی کو چې مستمر د ایمان نشته نبی تاکید یې انکو تاکید منطقي کو تاکید النبی کو چې ار زمانه کې د دی د ایمان مکمل نشته څنګه چې دی ثبوت په جمله یې سره چې ار زمانه کې زمونږ ایمان دغه جمله اسمیه کې ثبوت استمراواله یې بار کې ما ته خبره کړی و مخکې تیر شو و خو چې کله دی کې مستمرن ثبوت والین الله تعالی تاکید النبی نبي مستمر کله تاکید کو چې د دی, دی اس زمانہ کې د ایمانو نشته نطا ولګیږي چې جمله اسمیه تاکید النبی کې نه نه کوي نجسنگا جم لئی اسمیا من پیا تاکیدن نفی کئی ندکہ من پی کیم سوی استمرارن نفی خبران زیادہ ہم ترے لگنے تاکی کم استمرارن نفی پائیدہ برکی ندکہ خبران زیادہ والمنفیت تاکید نفی لا والدوام کا قول وما هم بمؤمنین ورد اللہ قولہم انہا آماننا علی ابلہی الله تبارك الذي بناء على ابلا وجها ابلا وجها و اعكده ابو مضبوطي وجها كما بيقول هي تعالى لقد دي بالمثاله كي الجمله اسميه لبار الله استهزئ بهم حيث لم يقل الله ان من يقول وهم الله مستهزئ مستهزئ بهم فلو ولا قصدا الى استمرار الاستهزاء دست او کو استمرال احزازہ دا پر استمرال اگر چنہ جانا مانا مجازی مراد دا اللہ تعالیٰ بھی مسلسل استحزازہ یعنی مسلسل دا دے دی بدل بڑی کا ورقی دائے بالمثال پیش کر دی دا تارا چه پیلے مزارے کے استمرال ثبوت ہوئی استمرال ثبوت ہوئی ہمراں تاقید ثبوت ہوئی اے استمرال ثبوت ہوئی حجی نو پده که تاکید سبوت پرمیسال شو اللہ مستازم بهم اللہ تعالیٰ کست کل دے پده که استمرار لستحزا ترپتا و تجدد دی استحزا بار بار که دو ترپتا وقتا پا وقتا چیدہ بذی تو وقتا پا وقتا کولشی یعنی سزا بور کولشی و دخولها علی المزارع فی نحوی ولو ترہ الخطاب لی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکل من یطاعت من هر رویہ دغه کیداه چاته یو بل مثال تاسو په داخل شېو دي او الله سره دی ابراہیم ترا سره دغه به خوبه ده او د دې ماجی سره راځي را اي ولو ترا ولو را اي ته چې مازی ته واله حضرت الله نو د تک اصلي لغات خدا او ولو ترا علم وقفو علی النار کې بل پکارو ولو ترا کاش کچریتال دی لویې شرتیک کچریتال دی لویې په هغه وخت چې دی او دريږي او درو لشي په اور باندې ناکار معاملہ بدلی دی لوی ولله راغله الوتس ویلې دي در سر لازمه د ماضي او ادم السبوت رلته کې ماضي راغله د کومزاره راغله مزاره دی صحیح شو نو د دې د پارا دین نقطه او د دینه مخکې آیت په تفسیر باندې نظام ټوګه را خطاب چاته دي کې دوه توجيهات دي یا حدا حقیقتا دو واحد مذکر مخاطب د پاره د نوبیل صلی الله و سلام ته خطاب دی دا محمول له په حقیقت باندې صحیح شو ولو ترئ پیغمبرک جریتا لیدلې ادرې باندې چې دا مجدان دی ک عموم مراد تنا کل مخاطبین نه هر مخاطب ده جریتا د کماملې قیامت کې بچ کمای متبیری دلې لمدته یوې ته بار صلی الله و سلام ته تسلی ته خپقه ګم دی د تکلیف درکې په تا حالت لیدلو ویناو ناشنا ماامله پایلې نوږه سره ته څلښو او د پیو متوجي ته ځان سره تخويف شو امه ته صحیح شکنه ولاو ترا اي مخاطبه اي امتي هر امتي کې چرېتا دا ماامله دی ته ورایدلې هم نرم ځان ته لگا نو دي توجیته کار سره شو تخويف شو د امه ته دا معنی دی ته بار سره خبر شو پدیشو چې دلته کې ترا رائع تا پزر ترا رائع شو داگه دا پر توجید اینده که اوی جمع کلال شو اغا توجید که ولاو ترا الخطاب لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعا مترزدہ او لکل من یا دار جا دا تا, تا من رویتو چې داغه نا رویت متکیده شی او رویت کولی شي ایزو کی فو علی نار ایز دا دامتا سویلی دا دا سره پار رازی ایز مختیوی لوگا نا دا مازی پار دا پار رازی نا د ایز اکیفو علی ناری پا اغاوکی چیدی او دولشی و اور پغالا <سؤال> بانده ای او روها او روها دورو تا اخو لشی حتی یو عیدوها تردیش پسترگی معاینو کی او اطلاعو علیها اطلاعا او دی متلیشی پاگی بانده اطلاعا داس اطلاع سره ہی تحت هم چی دور داگی دلان یا دو ممانا اکیفو دو ممانا کی او دخلو او او دخلو او نا او دخلو داخل کی او او دخلوها مجهولي او متعدی كه او دلو دا دا دا دا او او دخ ادخل يدخل ادخل ادخلا او تريلو یا داخل کي شي دا نه پي عارف مقدار عذاب ها ديو پي مقدار د عذاب د ديو دا معنا شو د دې اياتو چې او کيفو مطلب خدا د چيا بالکل اور د پاسه کړي شو ور دي تخکاری ګم معنا درځ بالکل دا اور دا دا داخل کي شي او ویني نه پیرامبر کا چې د مامل دلیل دی دغه وخت لیږي دا فول کې پیت ارسه مشاهده کړي جواب دلو محظوب ته ال رايت امرن فظيعا تابع ډېر ناکره مامله خطرناک مامله بل دی او دلته وګره لټنزيله ودخول هذا كمتعده ودخولها على المزارب بنحو قوله لتنزيله دا ولا خبر دی دغه دخول لسره پرني لتنزيله منزله المذل صدوره عن اللا خلاف به دانک تصدر دا پارش وی دا د کول سره پارش یا نه قط بیان نه د چې دا تنزيل دا مزارع شوه د پزید ماضی باندې تنزيل دا مزارع شوه د زاد ماضی باندې وله دا کلام یا دا مزارع دا صیغت اغه چا نه صادره دا چې د په اخبارو کې زره برابر خلاف نشتا خبرونه درلوده دا خودی مزارع هکمانه دو ماضی باندې همانه دا ماضی وله مزارع جو پہمانه نمازی پہمانه نمازی <سلام> ذکرې شدغه اکچا خبر دی چې په دې کې اس شک نشته څنګه مازی کې اس شک نشته چې د مازی خبر یو تیرې خبره یقیني تورا واقعي وي چې څوک شک کوله نشي ابل موږ دا مازی د واقعیتونه راکنه آینده کې یا دوی یا بني او چې واقعي شو یقیني شو کنه په دې ته کې تنزيل دا مزارع د ترا پر اعتبا ځباندې درا اعتبا باندې ذکر دای چې دا خبر د اغه چا دی چې په دې کې اس شک نشته ګوې کړه پیغمبر علیه السلام لدې راغله په دا, دا معامله واقعا کړل دا مدل ته کې دې زکه وایي تنزیل د مضارعه په منزله د مازیبانی لې صدورې ذکر اموسس یا دا کلام چې دې هی زمير ورځه ته وي لې صدوره ای دې صدوره لمزارہ وکلام دا صادر دې دا کلام یا د مضارعه دسی عامن د غذات نه خلاف به اخبارې چې داغه اخبار کې اس شک نشته په هې حالت انما دا حالت دې انما هي في القيامه داوي في قيامه لكنها لیکن غرزوله دي لكنها جو علت لكن دا حالت غرزوله شي بيان دي له الماضي ذکه سيطره پر منو رايتره غا بين بين دي له الماضي المتحقق دا غرزوله شي بمذل الماضي اگر چ ثابت را فستو عملي في حالات قصديك استعمال پر شي لو و اذ لو و اذ استعمال شي دي المختصن بالمضي غير صرف بالماضي دا, دا ماضي لپاره لكن عدل لكن عذور شوي دي قط تراکه تراوت وليگه دلپس دمازنه ولم يكن زكوا كيفه فالله سلم ان دغنا مازيره قرضي غد مازيره زك ما توي لكن ودون كشير دلپس دو لو كي دمازنه ولم يكن اودو لله تعالى ولو رايتها اشاره ودون كشير اشاره ان طرف اشاره كلام دی خبر ته دا کلام چ دی من لا خلاف به اخبار هی دا چې کلام دا خبر ورکول کې شک نشتا ول مستقبل او مستقبل عنده د کذاب په نسبت به منزله د ماضي په منزله د ماضي په تحقق د اوکو د واقعیاتو کې فهذا الامر نیو دا مملک په مستقبل کې په تحقق حماز به حسب التاوین دا مملک استقبالی خدام ماضي د په اعتبار د تاویل او د تنزيل سره الله چې پیغمبر ته پی ویلي ماضي جر بلکہ ان او کیلہ گوئی که کی ویلی شوی دی پیغمبر تا کز الامرو دا معمالا چې تبا اندیکی منی گوئی کداتا لی بلی دا صحیح نا نا او سلو یلکو ما تا چوریا گرو حیما اوی سبا راشا باز ناکن اوی سراتا ملا سبا او با خیراتا که او با ناکن او با خیراتا کن ملا اوی بستا لی دل لی دل والا خود تا راشا دا سا خلق وی گا مستقبل با معنی دا سکی ل کانه وکيل <سؤال> ګل کوي چې د نن کدن کدن کځل کدن کځل حاضر دا ما ملحت مشوي لکه نه کما را ايتهول لیکن طالب دي نه دا ول را ايتهول ل را ايتهو منن او کچرته دليدل وي نو دليدل به وینا کاره او نه اوس دا خبر کوي کما عدل عن الماضي الى المضارع في بما يود الذين كفروا لتنزيلهم منزله الماضي لصدوره عمل لا خلاف في اخباره او د چې کوم من نقطته بیان ویانکه د تنظیل د مزاره په منزله د ماضی باندې دا مقطتهله پیبل ات کې در کوي پله او دوله پس کېدر درلنه نه در کوي پرور بالاله پس کېدلیل در کوي ځکه رو بالا پس باندې م راتلل په کار دی اوسه مزاره راغلی مدا مزار ذکل شو د په منزله د چابانندې نه ماضی باندې ځکه دا خبر د اغ چا دی چې دغ په خبر کې شک کید شي ک دا مزیر او د خبر پ شوورري په تیرې شوې زمانې په شان یقیني دي دا کتاب تقریر شخه شو د آیات معنا او مطلب واضح شیدا مثالنا بوضاحت شي ګوره خدای پکمه ربما یو دلذین او د ربا م په درې معنیو کې رب د تقلیل لپاره رب د تخسیر لپاره د رب د ایبل معنا به موکي نو الرب ربما یو دلذین ډیر کړې تمنا کړې داسې په کار اوخه په کړې ډیر کړې تمنا بکې د کافرانو سو تمنا بکې لو کانوا مسلمین لو مصدری می, دا مسلمین, دی. کی, کاش دې مسلمانان وې د مقبول دې و د دول لوګان یا يا په مقبول ده لکه يدا پختلاني مقبول دي ډير کره د وتمنه کوي کاش دې مسلمانان دي دا د مزارع خدا په معنا د مازي د خدا په کوټه کر ته دا اولي په منزل د مازی دي مزارع په منزل د مازي ګرځولې شوی دی. صحیح شو اشاره خبر ته دا چې یو خوب د دې تمنه کې استمراري مزارع د دې ابل گوه که دا تمنا اسی اوئی خبرنه گوه که دا شیوه دا دا اسی اگنی دا لگه نمازی وعدتا صحیح شو؟ قناع و دلی اللہ کسنگا جودول کلشه ان المزاره دا مزاره دا مزاره دا فی ربمای وبداللزین کفرو لکنزیل ہی زکر دا مزاره دا کس کلشه دا په منزل دا مازی لسدور ہی زکر دا کلام سادر شیو دا مزاره سادر شیع عمان دا عزتنا لا خلاف پی اخباری چی دا خلا فإخبار وإنما كان الاسلحة هنا وصل للدكي هو الماضي أغمازي وودا غير البكار وربما ود, ود صحيح شكنا ود للذين لأنه كان التزم ابن السراج وابو علی في العزاح ذكا التزام کرده شانده ده چه شا التزامه لازم کرده لابن السراج وابو علی في العزاح كي أن الفعل وقع بعد ربا چهي بأغا فعل چه در ربا نرسته كم ربا المكفوفة بما چ هغه ربا د حرف جر د عملنه منه کړي لبزنه ربا د حروف جرونه ربا منها ربا هاشا من عد يا الله لطاله نو دسمه حروف جرونه ادي باندې چې ما داخله شوندي ته ما کافویزه کړه د جرب که راڅکي منګي زکدي ویل دي هغه په چا کې چې رست د ربا مكتوبي به معنی چې ما نشو د عملنه تماسره یجب ان يكون ما واجب د چې دا فعل د مازې وي صحیح څرګندې تاسو زارره نه کوته ولا مونږ وي لئنها له تکلیل ځکه دا رب د طرز د تکلیل په مازيده دا رب د طرز د تکلیل په مازې نه څیغور سره سپکاردا مازی پکاردا په معنی تکلیلی او معنی د تکلیل يدل تسجول کې چې ډیر کم کار کوي په تمننه کې حالانکه دا خو چې جهنم مور کې تمننه نه غیر دیر دیر څلور نور نوځي کینار مانو له حسرتونو افسوسونو نور ک معنا د تکلیف سره سم کم کار ته بتمننه کوي نو د اګي وجو بیان نه چې اصل کې دی بتمنات سې کیږي نه کسر ټایم سیکنډ بیکنډ منډ منډ ملول شي نو د بتمنګان او د افسوسن نسې د کی نو ټایم نه ملایوي معنا د تکلیف معنا د تکلیف هاونه د تا کې دا ده انه قدید یته شي هم احوال قیامت انه یې کني دی خرب کریبوی خیرانه خراب کڑی بوی احوال احوال خطرناکو دهوی خطرناکو ده قیامت نو کای بیتون ادیب حیران وی فای بیتون ادیب ادعی متحیر وی فان وجد فان وجدت منهم افاک وجدت منهم افاکه کجری منتشدین افاکو هوش نماتمن افاکتم ومنتشدین برابر خوش افاکتم فان وجدت منهم افاکتم کجری منتشدین زرا برابر خوشواله نو تمنا ولالقا دي بځا تمنا کوي وټیله ورچې دي چې مستعار لري تكسير دا مستعار دا مجازي استعمال شوی ده په اړه تكسير او لپاره تحقيق یا د پردې تحقيق دوا معنی نور شي تكسير د پره مستعار د وجوده علاقي د زیديت نسوالي تور د لفظ د تقلید نه اغسته شوی لري د وجوده علاقي د د پردې تكسير دی دا استعاره یو معنی او دغه معنا د نبي ادا به معنا شی ربما یو عبد الذین ډیر کرغ به تمنا کوي ډیر کرغ به ولي کوي ځکه په تکلیف کې وای صحیح شو او مازيواله نقطه مته وای چې په معنا د مازی ذکره د یکي توګه راکړی او لو بتحقیق یا په معنا د تحقیق تن معنا بدای شی ربما یو عبد الذین التحقیق سره تمنا بقی کسان تحقیقی معنا را بیا کړه مخول ول او کوم د وېچ وما فعلوا دلو يلو دلاله ماfunc de mahzuf unda se che mahzuf te we dalalat peshta we che li dalalati law kanu muslimin dalalati law kanu muslimin ke wa ba ma yadul lazina islamu law kanu muslimin sahi shake na we li dalalati law kanu muslimin alayh da زکر لوکانو مسلمین دلالت کی بیسه بانده علیهی پدی مفهول بانده ولو لتمنی حکایتن لیو دادتی موس پاکی دا خبرم روه دا چه دلت لوکانو مسلمین دا ولو دسره پارده ویده دا تمنی دا پارده حکایتن ده اللہ تعالی لوکانو مسلمین که دا دی دا تمنا ارزوگانی دا دی دا کول حکایت کرده چه کلی لو تمنی شه انو دا بیا جواب نغوالی جوابو نغوالی یه اځین کول دا چې دا لو تمنین ده دا نو هر ک مذرین نو بیا مفعول ته ضرورت نشته چې دا لو مصدر شو لو کانو مسلمین دا کور په تعویل ده دې سره په تعویل سره وګرځاو او دا دی و دو مفعول شې یو دو سبخ وخې لو کانو دا خبره با نو دا لو مصدر دی دا ټول جمله په تعویل د مصدر سره سو ګرځاو مفعول بیا مفعول مخذوب منل ته نشته نو شو او اما علی رائے من او هر چي پراید هغه چا باندې جاعل الله چې ګرځولې لو د پره د 80 حرفه مصدرین ګرځولې د پره 80 حرفه مصدریا فمقوله ودو هو ل... هو قول لو كانوا مسلمین لما کوند یودو چې ده الكل الله تعالی لو كانوا مسلمین د کجکتان کوچه دک ده د دې تر څو سبا ټاپک برابر کیږي تا کتلینه مطالبه کاجن نه هه دا پوهه سٹاپ کو پکا دي اول استحزار سورة عدقنا لکولیه تنزیل ان العدول الى المزارع الکا مزارع تا عدول کولیشی دا غیر پرخو نکتے بیان شوی خبران زیان ترالکان یو دکا نکتے شوی اما لما زکر آیاه بدا اغنکتو دا وجنی کمی والا تراکی چی بیان شوی و اما لیحتزاء استحزار روید الكافرین الموکوفین علی نار لئن المزارع من مادل على حل الحاضر ایز زنان بدیمان نکو د رم دا د چکن نقل عدول کول شي د استهزارو صورت تاته یعنی مطلب د آینده کې یو کار دی او یا تر زمانه کې یو کار دی د مخاطب ذهن کې ته حاضر انه مضارع په حضور باندې حل ولا معنا پکې راکنه د استهزارو صورت باندې ډیر تحقیقي تور څردلات کوي نو دلته کې د مازنه او لبزی لبزي مضارع ترته د د پاراچ د مخاطب زهن کې د صورت څخه حاضر شي دې لپاره به یو بیلګه مثال هم درکې نو په دغه آیات کې د انقطې پټ کېږي او څرګنده نو دې وايي یعنی ان العدول عدول مزارع ترقى فی نحو ولا ترى اما لما ذکر یا ذا قا وجه ذکر شو او تسکرر شو و اما لاستهزار رؤیت الکافرین الموقفين اذا فرد حذرون د صورت د لیګل د کافرانو چې کوم اولادې په اور باندې قدرول شي به په اور باندې لانه المزارع کا مزارع چې الحال الحاضر دې د دې کې حال حضره باندې الذي من, ش... من شأنه د مزارد شأنه د خبر ده یو شاهد چې د دې مشاهده وکړي فکه انه یستحذر بلفظ المزارع گویا کې دا حاضرول شي فللبس د مزارع سره گویا کې حاضرول شي فللبس د مزارع سره یا متکلم حاضرای یستحذر بلفظ المزارع تلک صورتہ دک صورت لره یو شاهد ده سامعون د پدې مشاهده کوي ساموین په خپل نظر کې عقل کوي صحیح څنګه ولا يفعل ذلك او دا کارنشی کوله استحزار و صورت الا پی امرن یحتمو بمشاهدهی مگر پا اغا کار کچی اغا محتم بشانوی او احتمام کولیشی دا اگه دا مشاهده لغرابتن دا وجه دا غرابتن او فضاعتن یا دا وجه دا خطرناکینا نحو ذالکا یا دا وجه دا لطافتن یا لگا یا وخز اغا زمانگا پرشتدارو گی دا اگه خواهنو اغا دا اگه رور وجلو یعنی او کی نو هغه به خبر وکولا چې شي څلور مسلې یاره ما تبيولې کې د خور په واسطه نو هغه به وژوند ما وځي دا راځي دا به نو هغه وی غوې چې زه کوم هغه خپل <سؤال> خاوون چې هغه او ارټه ما ته بالکل مها مخکاري چې بس دا هغه را وځو ودار کتلیک او دا له سخه پر معلومات کو خبرونه پر لګا هلاک هغه ټینګ کې هغه لیدبه نه خو چاته به خبره کو په د مزار سره ده کلل بیا زمه حال به د مح ته حاضر او نومای به نه بیاو لاهغ به چې داس سره کول داسې کومر شو هغ به داې پوسل مینم لکه وره از دا چې او سر او ماتهکاري مغا ټیمکی پو شو نه ل به دا خبره داسې دې ووش لکه چېه ما دا خبره داس پرون لدلله خر که نه د د استزارار او سر ته پاه د استزار خبر د پارهه کله نه کله ماض مزارهته رالی شي کله لله مزارببه حالیکاریریباې کول شي راست لیشدا کارونه شي <تصح> فصار <تصح> خبر کیسه کول غوړي یو بل مثال لرګي کما قال الله تعالی اکہ څنګه الجيلي الله تعالی توصيوا صحابا باللزم المزارع يلين فتوصيوا صحابا بعد قوله انكم لم بك ماضي لذا الله الذي ارسل الرياح دا سده قرګړو الله الذي الله تعالی غزا ارسل الرياح جراوستي دي هوا غاني رالي دي هوا نو بیا دا ویل پکارو شي دا کینارست په دي پد پرسی دانو چې بارونه دراورولي دي بلکې سه په توسیر صحابه وګوره وروزه ته د ډیر راواني دي او هغه نه رځوچې تکړي په توسیر دې هغه غانه رځوچې تکړي صحابات ته وته وګوره د وریاړو لپاره او بیا وګوره باران د راغريږي حلنګه هغه راغاني راوستي دي نو پرسی مزي مزي ول پکارو کنه اور پرسی دکتور سورت چې د الله تعالی او قدرت هغه ته مشاهدهږي ګویا کې د عقلی دلیلانو ته انکار کوي عقلی دلیل خو مضبوط دلیل دی کنه الله الذی سرا الله اغه ذات ته پسې عام پردا څلپ سره دی د دینه رسټو داسه مضمون ذکر کول شي چې تاسو اشاره کوي چې د مضمون کې تخطلا کال استعمال کی نو تب الله په دې نکلی دلیل عقلی معنی را ده چې کوم مضمون په آیات کې ذکر دي کې تخطلا کال استعمال کی بل الله په او پیجن نو مضبوط وګوراتو سیر صحابه تاسو چې د هغا غانې ورزله را بلل <سؤال> مزاره په لوس د مزاره سره بعد قوله تعالی الله الذي ارسل بیا استهزارن د پر دې استهزار لټل کې سورت البدیعه دک سورت البدیعه ناشنا اداه التي قدرت الکودره الباهره په قدرت غالب د الله تعالی یعنی مقصود ده شه صورت یعنی کس کې مصنفو صورت استارت السحابو یا الله تعالی کستی هغه صورت او تشریح ما مقبول تاسو ته درو چې طول دوه ورځې چې واغان یو چې دګي او دا مسخره با غیر درسونه بین سماویل اردی پما بندسمن د نظم کې کی عالم کیفیت مخصوصه پکې بیا ته مخصوصه باندې سس پني سټورې سس ري سبل سبلنګي سو کې مس سوری سري سټي ټوکړي سوالي ټوکړي ساه واګاني پدېش غلي سپدېش غلي ول انقلابات المتفاوضه او دا هغه انقلابات نه چې درسره کې انقلابات راځي مختلف انقلابات د سوک فلشتک پس منډوي سوک کوټه کمنډوي سوک جمعه کمنډوي خبرمزه هندره راغای نو خدای پاک دامو کمل کې پیړتا تر مها مخې ځکه په مداري ذکر کوي چې تک قدرت باندې د الله دیګنه پیدا شي خو کو ته مازه تر اسکی کو هین دا سره ځي اې دوی دې